Один і чотири. Можна трохи зависнути у панків з ізоляторного заводу. Вони, чуваки, добрі, завжди п'яні. Останній раз, коли маестро зависав там, панки привезли каністру вина. Усі дуже гарно впилися, по чому маестро невблаганно заволодів їхніми невинними умами. Спершу він, мов без нічев'я, став забавлятися кухонним ножем. Потім, поміж іншим, запропонував бажаючим випробувати твердість власних яєць і відтяти собі по пальцю, відрізане ж підсмажити на шкварках і з'їсти. Панки тоді переживали період духовного занепаду, і маестрові легко вдалося влити у них свіжі ідеї. Закінчилося все дружньою різаниною, яку маестрові таки вдалося спровокувати, запропонувавши під звуки гражданської оборони забавитись у п'яних бандюків. Сам маестро в той вечір вкоротив собі мізинця. Він вкинув вичавлений обрубок у склянку з горілкою і назвав коктейль Крававий Мєрай».